یا دی بندې کار څرا ما زما د باندې قان چکله ت پښ کویتانه بیوا اني و بعدي زما د نځ دیوالي او لريوالي بارکه نتا سو زما د پیغام ور رسوي فاني قريب زني زېما دې د مودې جواب بار دیده کی قرب مکانی ند مراد فا انی قریب علما و اجابتا اجیب قبل ما دعوة الدعی دعا د دعا کون کی ذا دعان کلچ ما ندوا غاری پشتهجی بولی نو په کار دی چېړټوي د قولی زماب والی نووب او مضبوتته او کل کمان د ساې پهمابانې لاله هم شد دی دپاره چې د بل دی نیو دنیا وی مصلحت نتا بعضو نماو لیکلی چې واجد آیات د نزول دا <تصفح> چباذ خلکو د الله د حبيب نه تپوش کړي او قریب ربونا فننا جی. ام بعید الفن العزیز اے اللہ حبیب زمون رب نزدیل رچ مون ورسره پټ پټ مناجات کو او کل ری وی چ چر ورثو ون اللہ دا آیات مبارک کرو لې چی رب العالمین حرچا سرد علم مو دے جابت پہ تبار نزد دے دے کشفاوی کا رزوی سوخ چی سوک دعا غاڑی نو الہ العالمین دے دعا کا انکو دعا قبلوی ابیا عمر دے فل یستجی جیبول په پکار دی چې دی اوولټوي اجابد زما چې ما د قبلو واده فرملی دا نو بندگانو تم پکار کار دي چې جوړ ی غړئ او زما دا قبلول لټ دا یا د فسته یو مانا او لما او دام کړیت الله بندته چې معه دوه غواړه نوما واده اوکه چې قبلو م نوزه چې دارا بلم نو زم ما داوت قبول کا الله مون ته داوت راکې دی مان ترфта او داوت راکې د خپل تو آتا او تابداري ترфта وای ګور ته ما را بلي نوځي دعا قبلم نو زمه بند ز چې دی را بلم تم زم ما داوت قبول کا ایمان او طاعت غور ایله الامین د بندگان او سره لزېله د علم او دی جواب ته تبار دا قرب د په اعتبار دل مو د جواب د مانی <تصفح> د ذی آیات کی الله یو لوی امید بندگان او ثڑ کیوا چونو ادازی سوکنوی چه ما دواؤ که او دا قبل نشواز که رب وادکنی او دا یوازی دلتن رسووی او دعونی استجیب لکم سوره مومن که وی ما رو بلی زماد رب دا زستا سدواغان قبلوم کلگورسلی وی ما دواؤ قختا ادازی سوکنوی چه ما وما هو نقتل چدا قبول اشوا ندي درو خبرو تکتل پخار دي ابو سعيد خضري رزي الله وانو چنبي عليه السلام فرمايلي دي ما من مسلمن دع الله تعالى بدعوه لشيها قطيعة رحم ولا اسم او مسلمان بندا کہ دل ارابلی فیو دو اسرا او دا دعا دا سید د صلی رحمت کول پکې نشتا او د ګنام ندا الا اعتوا الله بها احدا ثلاث خشال بغیر یود دی دروسی زونو ند تخا مخاملاوی گی ها دعا سو غواړي د ذی دروسی زونو کې یو شیخا مخامل آبیگیم اما ایو عجل تعوته یا اخو اللہ زرد دعا کبول کی او دیلاغی قبل دعا سرات بوریم و اما ایو دخیرها له یا الله ډېر مهربان دی کوئی دا بندم دی نیمګړي دنیا اخیرا فلانی شي غواړي زدل تب ور نکم خیرت لبه جمکم سمو خیال له دل تور کول به سر زی کال تل جم کول به تر دی والتر ولا جمکی یاد ایو شي غواړي نو الله یو بل مصیبت پر درار روان دی نو اغد د ندفکی خود د دو دعا ابس نزی رواه احمد فالمسند دا حدیث امام احمد رحمہ الله دا په مسند کې ذکر کړي نو د دو دعا چې دی او ته یو په دې دریو چې جوړو کې ملآويږي یا چې سغواړې زری درکنه یاد الله خیرت لجمعک وہی فرض قیامت ويو بند تا الله وئ اي بندا دا دمر دمر دعا غالي دي وختي وي خداغي اثرات دنيا کې تانو کثري ټول به درته دنن رزيد فار جمع کړي ويا غبدل لجين مسانو ګوري لو دې ووې کاش چې ما څومره دعا غانی غوښته او دنیا کې دې وی اثرات مينوې کتل او ټول دې دې دوی ورسې د پاره ما تعالی جمع کړې و و الله دې باندې غانو دعا غاني قبلوي و ګور دې د پاره ار شروط کک کمې وی نو دعاو قبلیت مخامت نه رسیږي نو مختصر مختصر اغاظ شروط واوري یو خدای الله اطاعت دیم الا حلال خورل حرام چی سره خوین دعا نه قبليږي او یو ظریب ش دا دی ې ړه موجی پول کله موږ دعا غواړو او د ماشو مووالي نه مو په یاددو یا د کړي دهلولاس منیلي ګرزو بلځې کې او کومه دواز چې موګوته کړيست یو غښل دي یو لستل دي تقریبا په موجه حالاتو کې دوعا لې شی غختې شي کله ګرګو څونه ټکونو وبا شو کله دا مسجد پکو څورو له ګورو کله بل جاء له ګورو هغه کوم شي چې مو ټکړې بس ختم جو پسمو کړ بس دعا مختمه کا حدیث کراغلی لا يقبل الله دعاء من قلب غافل اللهن الا دعا نه قبلې دا غزړنه چې غافل وي به پرواوي ته توجه تاسو چې سره خبرې کوي او خبرې تاسو سره کوي خو تاسو توجه ندر کوي خفه کیږي کی تاسو کی خفه کیږي تاسو انتبندر وي ځکه چې په 30000 خبرو کوم ته تو ما له توجه نه راکیږي د کور ته د اسمانو د ذمکو خپل خالق ته جوړي غولې وزړه دې بل زیره الله ده غافل زړه دوه ان قبلې ته چې په خلص غواړي چې ظلم هغه ته متوجي وي ظلم هغه ته او دا شروط زنه قران ذکر کړی دي زنه په احادیثو کراغلي دي او علامه حافظ ابن قیم رحمه الله الجواب الکافي کې یو باب تڑ لید دو, دو آد قبلی دو دو پارا دو د مومن دو پارا یو قیلہ دا و اصلحہ دا و ای کل چه راجمشی پا دو آد حافظ ابن قیم رحم اللہ و زڑا حاضر دے او بلکل راجم دے او اوقات اوقات دے جابت دی اجابت دي د شپږ ذکر کړي نور علماء نورم ذکر کړي اے امام ابن قیم رحم الله او د قبلې د شپږ سړي اوقات دي یادش کې اخر پښمنه هغه کې موږ سي مو دی ساری که چا پزور و پرزور راپوان رسولو نه راپاسو دایو شیخو موږ نه وسو د سان <تصفح> ازان سره جواب هم ورکوه خپل حاجونه مالک لپشته او بانک چې د کېږ دوارت کېږنا دته چاغو الله اکبر جوابم ورکا او خپل حاج الله لپ چې الله مالهداررک د ازانان په وختې ده ارت کېږنا درم و بین ازانې اقامه د ازانه وقامت په د من کې ګور ډېر وخت دی امو ما خامو تاسو ډېر در داوي خصوصي دی جواب ته هله نور ته ډېر ټينوي کي دعاګانې پکې سره ختمول شي د ازان او اقامت په منسکی صلورم وادوار الصلوات المکتوبات د فرض منزول او نفس دعاګانې قبله گی تارنګي امام چې کله خطبه ته د جمعې پر رزم منبر ته وخېږي نو د دې نو والي د مزدحت له پورې لا وخت د جواب ته د جوبه پر خطبه ته امام کینا ستودا غمخه ته اذان وشو نو د مزد د سلام ګرځېدو پورې دا وخت د جواب ته دجومی پرز دمازيګر نه بس سوشل باي دجومی پرز دمازيګر نه بس دا کتاب د دواګانمو لیکل نو یې کې د دې له ډېر اوقات د احادیثو پرانا کې را جمدي یو پای کې دا د سړې مجبورش وي ټول لارې بند دي زمستوار دعا غانی قبلیږي پاوه کې مسافر نیتا ټول علمی سفر موله وڅ کوموځي وڅه ما دعا نه غواړې یا بیا کغواړې په نو من قلب غافل الله کسب د سجده دعا غواړي کنه نو ور سره خلک جاړي نو چې تاسو په زړه کې په رحم راضي دا ارحم الراحمین بسنگا رحم نکئی بیمار دواغان قبلی گی لگا بیماری دا یا دیگر دا باران چوری گی نو دواغان قبلی گی سبا گورا یوم الاربعاد دا بدرز دا داغین ماسفخین و مازیگر پمس کی دواغان قبلی گی نبیر احسلام اغا احضاب و تا دی وقت کی خیره کری خپل مسجد و دا ای خیمہ واقعی مسجد نو خوز پی سعودی حکومت مسجد جوړ کری ناغی تینو بیخ ہے مسجد و لستے جا با تا اللہ حبیب دغزے کی ناس تو او دیری رضی شوی چه کافر و محاصرک کری اللہ تے او جڑن دا شورو پرس دماز پخین و دمازی گرد منسکی اللہ دعا قبول لکاو یا ہوای رو لے گلا اور طول لخ پہ تس نس کے جابر رضی اللہ عنہ وی مالا چکلس ضرورت راہ لینے او ما دبوت پارست دماؤس پخین او ما زیگر پمانست کہ اللہ نہ سوال کنے ناغ دعا, دعا میں اللہ قبول کرے او سمون دالاڑو نابجی کور میں دی مساجد سباسرنی دیو مساجد قباسرنی مسجد ذو القبلتين سلام ذوما کله پیدل التلاؤ زکه الله ز حبیب د تبرک زائرونو لکثرة لارشي نو دا شریعت کی درست دا ممنوع ندی بخاری شریف کی روایت راغل بل صحابی صاحب عبد الله سلام رضی اللہ عنہ وی اراده کنه شی بودیزو بخاری شریف حدیث ته ها بھائی ویا غازی کی بوزمو کی کمر دی جناب رسول الله مسکره او ها غفیا لا کی بوبوس کی چای پک او مسکره پښی په خبر او ابن عمر رضی اللہ عنہ بغرزیدو چکپ زید الله حبیب مسکره نو ژوند بلالو جمعات په بالکل ډکو بارې سزنانہ وبکه ناش تی وی د بوت فرص ا دن نه ایش کی منارې نه او دله ووج بګان را ځي د جړه ی بامان ته پور ته کېدو نوکه چاله نهپور ځې جړه والله سره چې کې د جړه به در شي جړهنظر ې جړه والله او سره کې که نه د ی ووجی بند داس کې و خلکو الله ته جړه د دا شروع دي د دعا ربار بلدام شر دے جو گناہ سوال بنی د شال رحم اید کٹکول سوال بنوی اللہ دے بندگان جو اگانے قبلئی ابیا چراویں نمک کی اللہ تا وسیلہ پیش کہ اللہ راسما صفات او درو شریف ہوئے رہا پھر سے وہی داشي دعا کلمرت کی غنا لیکن نبی علیہ السلام او اور ذریو صحابی دعا کولا و یا اللهم ان یسرک ب ان یسد ان کان اللہ لا اله الا انت الا حد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان د الله د قد سال الله اسمري ا دا سوله او و دو اجااب وفي ل لقد سته الله اسم لاظم وته خ الله ن د الله پ زبه نسواللوکو دګ دا ولهور پیش کې دار رضی الله نوې وای او یز رسول الله علیه السلام سره یو سړی مسکولو نو چې مو زه په نوای اللهم انی اسلک و ان لك الحمد لا اله الا انت السمنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال و اکرام یا حی و قیوم په دې الفاظي دعاوو کا نودا اللہ حبیبو ایل قد دعا اللہ بی اسمه العزویم دخو پاغلوی نمدر لانا سوالکو اللذی اذا دعی بی اجابا و اذا سوئل بی اعطا چی پدینم تی سوک دعا غواری قبلیئے او پدینم چی سوک, سوک سوال کئی ورکئیئے اپر اندر لیو حدیث تیر شو دیدے کہ ابن قیم رحم اللہ ہم ذکر کړي ترمذی شریف حدیث ده و اذا الله <سؤال> اسم اعظم په دې ذو آیاتونو کې وی ویلا هو کوم الوه واحد لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله الرحمن الرحیم الف لام لا اله الا هو الحي القيوم امام ترمذی وی حدیث <تصفيق> دارنگه حدیث کی راغلی وی علز بیا زل جلال ولیکرام لازم رونی سیدا دوان نومونا اللہنا سوال کہ یا زل جلال ولیکرام حدیث را الهلال مین دعا گانے قبلئی جامی پھر میوزیک کی راغلی ویدہ اللہ حبیب چے وے اوکار فغم فکر کی واٹھولو نداسی اسمان تب او قتل یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم او مستدرک دا حاکم کی راغلی بھی حدیث دے نبی رہ السلام فرمائی وَاِدَا اللَّهَ نُمْ پَدْرِو سُورَةُنُوْ كِرَي ہاں دا اللہ اسم آزم پسو کرے سورہ بقرہ کے لیے سورہ عمران کے لیے او سورہ طہا کے لیے یہ راوی وہ یاوی مولا ٹھولو پدی درو اور سورۃ اللہ یو ذو النعمہ مستر کر راضی الحیو القیوم سورہ بقرہ کی پ آیات القرسی کی راضی سورہ عمران ابتدا کی او سوره توحاء کی وی وانا تل وجوه للحي القيوم دارنګید یونس علیہ السلام دعا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ترمذی شریف حدیث دے دا اللہ حبیب فرمائے یوم مسلمان فسوشی کی پدی دا اللہ نہ سوال نہ کرے الله جااب الله هوله مګر الله د د دوعا قبل لوي الله د د دوعا قبل لوي دګوره دا اسمما حسنا د الله یاد کويما دارنې کله سړی غمو پرشانو په مخ کړی د د صحیحلو رواییت کې راغلی دواول مقروب اې دا خامو دلوي مصیبات او پریشانۍ په وخت کې بد الله حبيب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم دا دعا بد الله حبيب کولا دارنگی دا غمونو ختمی دو دا پارے و جیب دعا دا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ وی نبی رہ السلام فرمائی ندل اسے دل چاہتا سا غم و پریشانی او جدا دعا دعای ویلی اللہ اغا غم و پریشانی ختمی اللہم انی عبدو کا ایبن عبدک ایبن عبدک ایبن عبدک ناسیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فيك دعاوك اسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك او علمته اهدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به فيلم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاهب همي الا ازهب الله همه و حزنه دیش را دعا او الله بیګمو پریشاني بوزي و عبد له مكانه فرحن دلي په زيبه خوشحالي ور کي صحابو ويا الله رسولا ايام مونږ دي تعليم نور کو د الله حبيبي بل يمبغي لمن سمعها ایا تعلمه سوکیم چواوری فقار د چیز دی کی وګوره داغه دعا غه دی چې دره الله هلال وی وسکای صفات دی د الله چې دعا قبلیږي د دو دعا نمخ کې درود شریف ویلی او اخر کې بم درود او دې کې کافی پابندي وني لکه داشار او پښتل کې د دوه نه دینم حدیث کې من راغلي بس پخفل ساده او الفاظ کې حضرت و بازي عوام دي نهي عربی الفاظم صحیح نه او په مانې نه پويږي د په ځای خا دې پخپل جبکه دعا وواره هیڅ تا الفاظم ځندري غلطي وي په مانې نه پويږي نو پاکه پهل ځبا پورتو کې اوله کوم مور نه یې ځبا کې دا الله نه دعا او غواړي نو د دعاو د شروط او شرط کله سره دعا او غواړي ورسله رب قبل دعا د فرمایا له دا ابراهيم ابن ادهم رحم الله نوې چاته بوسکو ما با لنا ندعو فلا استجاب لنا و يسوجم دعا غوارو خو زمم دعا قبليgina لا يو اغور تويل عن لانكم عرفتم الله فلم تطيعوه الله مفجند له خطاب داري نکوي اے الله مفجند مسلمان فیجدی کنا کافر نو پیجن دلې هر مومن مسلمان رب پیجلي خدا الله تا بيداري نه کوي وارفتم الرسولا فلم تتبعوا سنته الله حبيب او دا غسمر لوي شان پیجه نهي خو سنتو پره نه زيد وارفتم فلم تعملوا به قران مو پیجن دلې وعمل ف نکوي واکلتم نعم الله فلم تؤذو شكرا دل الله نعمتونه خرهي خوشو کرے نادا کوي وعرفتم الجنه فلم تذوها جنت مو په جندره وګوره لټويي نه کارون داسنه کې چې جنت به ملاويږي وعرفتم النار فلم تهربو منها اور مپی جندل ختیخ تا تنه کوي وا عرفتم الشیطان فلم تحاربو وافقتموه شیطان پی جنئی مقابله او دشمنی ور سره نکوي بلکی دوستی مو ور سره پټه قائم کړی عرفتم الموت فلم تستعذوا تول مرض پی جنئی ختیاৰে ور سره نکوي وذافنتم لموا اطفالم تاسبرو ثم ردي فلاص مري دفن كل خدا دیو نوی چه زبم دی خار و ترازم وترکتم غیوبکم خپل عیبونه مفریخی او د شمیر نبار دی وشغلتم بعیوب الناس او د کو فعیبونو مشغل مشغول هي خپل عیب مفریخ ہے او د نور فسید جبر وک دکلی د ووج چې لانا را شو او د نهکهبلوررن فرماری دي دی داسهله کا عبادي کله چې پختو ک تا نه بندگان عن زما د لري واللي اوو نزلی واللیباره کې فنی نوږ شاخ از نزدیما اسمران از دېم دې له اوجابت په اعتبار رستم سورہ قاف کې وای نهنو اقرب الیه من حبل الوریت الله وای دمریه د ست در غنون از یاد نزدیما وجيب قبلهما دعوه الداعي دعوۃ تكون کی عدل تیګو چانوم نه د هغهسته چې داو لیا او قبلوم او دا رنگ دي ګناهګارونه قبلوم سفيان ابن عوينه رحم الله عليه سوګ دې منن کی د دعا غختونه چې دی وای ما کې خدا د عبون دی وای فإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَابَ دُعَاءَ شَرِّ الْخَلْقِ ابْلِيس الله پټول مخلوقات او چې دټول او نبتر دې قبول دا غو قبول مقبول کړي چې شیطان دو شیطان دعاءم قبول کړو نو صدا سیموای شي ز ګنہگارم اے کا غدا اولیاء او رب دې نو غد ګنہگار او ربم دې دیو جنو الله والا وې و ان کان لا يرجو کا فَبِمَنْ يَلُودُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ اے اللّا <سؤال> کتانا با امید نساتی مگر پاکانا و نیکان ند دی مختورن و رب سوک دے دا بکم پلزی تک د پاکان و ربی نت د گناحگار و ربمی ورشیطان اللّا <سؤال> <سؤال> روشن <سؤال> و لو پلانتی کو آوات دواغواری وَيَرْبِ فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ا دعا غواړی د ابلیس دعای قبول کړي اوجیب قبول ما دعوۃ الداعی دعا د دعا کوم کی اراد دعان کم وخت کې ما دعا غواړي فَلْيَسْتَجِبُوْ لِي ددغه ترجمه وچاله یاد شی بیا ایسا نو تله یاد شی لِي او دی لٹھ و د ایجاب زما یا قبل دی کی دعوت زما لک سنگد دی دعوت قبلوم ول یؤمنو بی عبادی کی د مومنان حال ذکر کئ و دیده که ولیو منو بیمانا داوا مراد بیمان نصبات لالیمان دی او مداومت پا ایمان بان دین دکا مخی خبری د مومنانو سره دی نو مومن لسنگوی چی ایمان دی روڑی پا ما مزبود دیشی پا ایمان روڑو پا او پا دیده امی شوال اختیار کی لعلهم یرشدون دیده پارا یرشودر چه دای لارم ممی خبر دیني او دنياوي مسائل ہوتا وګور جڑا جڑا سرا عجزي عجزي سرا الله نه سوالو نه کول یو حدیث کې راغلی وې چاله چې د دعا دروازه کلا او شوا نو د رحمت دروازو کې او دروازه ورته کلا او شوا بس دا شلونو وي خو بعضېته الله د خکلی دعا غوښتو توفی کوررکړی اغلی چې ګورې د تااله به جړه در ځي بعضې خلک داسې دعا غواړي مو یو زر میدانې عرفات کور والم را سره یړی جو د ووقوف نهپس جړه کوو که ماخام نپس ووقوف ختم شي ماخام نپس اغه جړان نه بس کولا چې چلے وای خلک ورته غوللو شو ټینګ غوړې نو ډېر خلک ولې لاړو غوې پرې وځي چې غې نه بس کولې یا ور سره مور و ناغه مور لې چا وې دا زوی د لکڅکا لکه خلک د هغه آواز نو ستمنو اړې ورته لښوري هغه په یودا چې انداز کې جړل په دې په لګورای کل چې صحیح झाړه نو د بندېګانو ځل کې بر هم رازي د رحم د خاوند رحم بسنګ ناراضي نبی رسول بدر کې دعا غوړې اټو لشکره وېخ دې صادر مبارک ہندو ګونو غرزیدو ابو بکر رضی الله عنه تماشکه کړی ور ورڅښین نو راداوی کو سا دري ول پوغو وا ټول از شاد طرف نشيني سروراج جو کو بهش کړه الله حبیبا بسعد الله اوريته دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه تل زنن شتي ګوله پداسی واجب انداز کې دعا واړی دغه رچا که سې انداز کې دعا او غفتر کول او الله سوې وجيبوا دعوة الذعازان دار لا كلام مخله درس تو کو خبر ہی نہیں حقوق تو والنشتا وارقولوا لا اروخ وارقولوا تتيار به وحل په محکم ګور دروځي ذکر دی ورپسیم نه او دی منس کی یو داسه ایاز ذکر کو چې ما قبل او ما با سره تعلق نشته دیتن زموږ د مشایخ په اصطلاح کې وایې ادخال الهی صورت hội اباظ علماء او رب تم ذکر کړي وې ګوره په روژي باندې الله ته نږدې کیږي او آیات کيمد نږدې کار ذکر نه روژي والا الله ته ډېر نږدې دیو جن د روژ دار دعا غانې قبليږي اې وې روژ دار چې روژ ما ته نو دعا قبليږي غواځو علما وې چې دې حديث کې سندي کلام ده وې ټول راځي دعا قبليږي تاسو کومه خواخاره د کوم وخت نه چې د روجا شوا تر ما هم دعا قبلېږي یو حدیث خدا سره چې روجي وخت کې قبلېږي دا ټول رزق قبلېږي کوم د وخت دا ټول رزق قبلېږي دا حدیث سندن ثابت دی او غبل حدیث کې سندي کلام ده وګوره د روجا دا ټول رزق قبلېږي ځکه د الله تعالی دې شوه د پروجه سره د ژوند کې روزم د الله یادونه زیکر زیاته او دلته د الله یادونه دېوالی ذکر نه او حلل لكم حلال کړ شي دي تاسو د فاره ليله تسوامه پشپد روج کې ارفسون زیکر صحبته او هم بالسري الى نسائكم تدخلوا بيوان شر هن لباسو الله کوم دابي بی بیایانې پرده د تاسو دپاره د حراموونه وانتم لبا الله نه او تاسو پر دي د دوی دپاراب علیم الله والله ته پهته ان نه تاسو کو تمم تختانونه انفسه تاسو چې په نقصان کې موچولې خپل فتا با علیکم اللہ استغفر توب قبول کړي وعفانکم او معفی کړي د تاسو نا ای حدیث پاک کده راغلي دی بخاری شریف حدیث ته ترمذی او دارنگې د داود د دې ټول محدثین او رحمهم ولاده حدیث ذکر کړي برائے ابن عازب رضی الله عنهما وای و مسلمانانو چې ورو جماعت ک ها مح امر بفري و تو لبس اجازت و خراق کولو شکاک به کولو بیبیانو سره صحبت به کولو ترسو چې بده و د شوینو د ابتدا کې دا شه وکمو لو کو شو نبی آور دنه خراق جهيز تربل ماخامه پور نسکار او ندي بيبي سره هم بستري د يو صاحب پور تراغ خيس ابن ثربا انصاري رضي الله عنه او د درو جووا د دې درو جماعت په وخت کې خپل بيبي تراغه دويس شاده صحابه هره لږه اخي ورته د جماعت سره پکور کې درو جماتې سنشت نو سره ناشکری دا بشمار عزیزونه پراتلي مونږه غو خورو شکر ناوس د لته روې دعا ذکر نه قبلې دي مهتونو خري خوشکور نا دا کې ناوي ورته واره کسه درل شرته لټو روز ټول رسکار کړو دلک پری وته نو سترګې ورړي ودښ ادی کی بیوی هغه شعر اورتو وي خط خودشه د جدیو د شه او خوراک ورتروانو زکه حکم شرعي دا شه وګوره دغه را زم د ټول لر اسکار کړو او سیونو خورل بلر سندي ما او رستورسي دونو پد بي خذي را لا او مر رضی الله نو فور سراغ او بی بی او د شوه او دی ایدا شوی چې ګنی او د شوی نه دا او د ایسو غبط کو نذا ایاسنا الله رول گل وګور دې کې او مسنید سوځو کوي الله دا دین فسحابه او مکملو وګور چانا خراقوشو چانا صحبتو شو قوارش وال وی وعفا عنکم اے صحابو دین مکملای او چې چار سداسي او کار شوی نو ور سره الله د مافی اعلان کړي اته د چا په چا حق دی او غو ماف قبول لرونیو لدی رانیون کی ته وروغ وای کليوانه بورته وای ته سلوه استاsubprocess قرضه ده اته ما ماف کو دا اعلان دیو کو او چې شنه وي ته غو ماف کو غزه ته فریز ته روغ وای کليوانه بورته وای اے عرش والا وایو بار بار وای یو زل د الله د فرزاب دی قران کې وش مه رہی چې سمرز لی وی چې ما د خپل حبیب مرګ لري معاف کړي ما ورته مافی کړي ورستو باز بد نصیب یې دم اف کړي دلال روح کاری بلې ودی خاور د حق معاف کړي او یو لیو او نا را هره پاسې دلی غنی معاف کړي عم الله اللهله فته کوم چېبي شکه تاسو کتون تختانونه انفوس کوم وي چې نقصان کې موټولې و خپل زانونه اچه صحبت شوو چا نهخوراک شويو فتحابعلیکم الل ستاسو بقببولله کړړي واف کوم او د رخصت نه مخکې کومو س کړي نو خاون د ه وي خاوندار شوي مافی کړی تاسوونه نو دا حکم بدل شو او دا لما او د موفقاتو د عمر رضی اللهان نه س شمیر شمیرلی دی دا آیاتم دا غې د موفقاتونه دی لکه د عمر رضی اللهانو دا سېښول راغلی دی یوزل د لشپیه د الله د حبیب سره خبرې کولې دي نه چراغه بیبی ودوا زده را ده صحبتو کا فقالت له قد نمت وې زه ود شو فقال لها ما نمت ایخی علک یتود شونی نو صحبت یو کو دغه شان واقعا اب ابن مالک رضی الله عنه تمراغ نومر رضی الله نو سار راغ او فریاد او جړه کولا او وی اعتذر الی الله لیک زال لا تعذر پیش کوم او حبیبتا شولم مزر پیش کوم مانو خدا سیدا سے کار شوه نو عرش والا پیغام رولی گلو حکم بدل کو اوهات کې لفظ رفس راغله لکه رسوبه د حج په مسلو کې مراشی فلا رفت ولا فسوقا ده جمهور علماء او ایدی ده که جما نمراهد و صحبت ده اگور قرآن حکیم و اللہ بازی خبری کنایاتو کی, کی ذکر کی د جما پزه لفظ رفت ذکر کو ده تعالیم او اید بازی خبری سے کوا انا بازی و ایدو با که پختو کی خبری کو ها بھائی رو غور زانا نش درس کې ناشې دې له پښتو کې مکو الله بازې څه کوي غور دې ته علما او کلی امام قرطبي وای هر کنایتنا للجما لان الله عز وجل کریما یکنی انا کریم دې بازې یو نو کې بندګانو سره څه کوي کې آیات او سره خبرې کوي بخاری شریف حدیث کې براشی ډېر ځو نازو کو شی نو مونږه سره نه علی ځکه دې درس کوي خو هم دا قناه الله علماء کا چې پلار او درس دا نه نشته دا څنګه چې اپلار چې تا ګټ پټه ایا لږه ته تختا کوي چې دواړه و او یو د تخته که پوره شوی په خبره باندې نبی رسول سلام ته او زنان راغره او بخاری شریف کې راغلي دا یو مسله ده چې زنانه د بیماری نه پات شي نو کمزې کې چې د بیماری په دوران کې د دې مینا مشک دیو لګای یا نور خوش بی دیو لګای مشق اس پیدا کیږي نه وګران دی خدای حبیب ورته صفائی چل کول نو هغه وسنګ بزان صفه کو خدای حبیب سبحان الله پاک دي دا ځان به پاک دي نو بی بی د لاس نهونی واغه زنان نه او خپل ایک ورته وای د الله د پیغمبر دا مقصد دے. ورس دا بناتو دی ورس الحمد الله د بنا تو مدرسې دی دي الله دی نور دې دی اگر جدا زنانا سرخو گئے لئے اب آئی د سرخو گئے لئے زنانا و مدرسای او لئے سرخو گئے دو سو طالبان به خبرنے خبر کشل زنانا دے راجمہ کی نو کل جسموں میں اپلیٹرن کے اوگر سرخو گئے مونگے دمرا طور دے داخلو بناتو تنکڑیو سوک سرخو گرز ای سفائی نے کئے جمعات لنو د وزرې واخګوره دي په وګړو مایا خبره او قسم دې چې خپل <سؤال> استاد د مدرسې خادمان څنګه د په علم کې بخیر دي فکار خدا دې شریفونه غوړې زموږ د طالبان دې سبق ډیر نه وي خو خدمت کوي زماره دې زړه دې وی خبر ته دوه کې کبناتی کې باندې یې دا څه کار وکړي چې د خپل استاد د ژړا نظر له دوه روزي او کا پریشان نه چې دا وښاره به ته پری کېلم کسب د کې ادب کې مخه ښه راغې سم ښه لګن نه تاسو قبل معلم دنګړې زهني تور د مدرسې ګور خادمان کې کسب د سوره سوره خلق د یوې مدرسې د خدمت تصفه کیږي اوس غاریږي نه بناد اکثر د سر جوړې غدا دا او برمترا شوی دا موږ ور کال کې ماشوماله مغل په کال کې یو شکایت ناراضي زمو د کال کم طالبات تي ماشاءالله خوبويي ګيم سوسو پیره د حدیث وي او شکایت ناراض دا بچ باز خلک یو سوروز ول راشد د کور کې بساميه مدرسې کې بازار لې ونيکي نو کو طالبان لې ونيکي هم و تړونو زنا نه په ਸੰګټاړي بابا نو ګورا خيره ماله ده دني چې څنګه راغلي اي بدتره بلاړې شي اګوره ته بناثه مدرسې الله تعالی رسول له در کې bale ka yasal cha ta pusho gwe da banath kopha madrasa ba kamyabai ba wi aghb kamyabai shi da ulama o khuli diyan pakye alimati wi za kadai ba yo khabar aw ki da zanana o da masalo da ba walei ka sho pushi wi ni او کولاو لور نشی پویولے انگور نشی پویولے مور نشی پویولے خور نشی پویولے خپل <سؤال> بی بی بی با دی پا مساله پو یکری نو تبس سبا کوئی ابیابی اقا پویایی نو دا کوشش بکوی دی وجی نحاقا مدرسه کامیابی چی سوی چاگی که دا خودون کی بی بی م سویی عالم ای پویی نو دیس خبرو کی بیانور اقا پوی کی نور افاس کنایاتو کې ذکر کو د دې کې معنی د جما او د هرڅ په باب کې بلاغه نور معنی غا نمرাজি حلال کړه شوه د تاسو د پار پشپ د روزکه اررفسو نزدې کړه او صحبت اعلان شای کوم د بیوې انستا سوسارا هن له لباسلکم و انتم لباس الله قلنا هنار دا زنانہ بیبیانی پردا دلکم تاسو د فارې خوندان و او تاسو دې د فار پرده د لیکو برکنیات استعماله اے په بدن کی ګورا پجامہ کی بدن پټوی نو داښه خاون چې صحبت کوي نو د دا غې داسې شری طریکه چې یو بل د پاه پر د دا جوړوي داغه حالت د دا صحبت ذکر کوي سممی امتظه جو کل واحد من زوجین ب ساحی ل با لین د معمل جسد و امتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالصوب لك جامعه بدل پټوی نو او خاون زوجین چې صحبت کوي دیم پټوی یو مقصد دا د آیات داو یو مقصد دا د آیات مبارک داو دیو جنابې اهل المداسه ماناکړه هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَهُنَّ فِرَاشٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِحَافٌ لَّهُنَّ دا بیا نه در څه دا سیدی لک تلایزان ته غړې آتا سدا سیدی لک سره فزان برستنو کومبل راوا چي بازي مفسرینو د لباس لکم اے هن لباس لکم هن فراش لکم وتم ل ب الله تم لحافله هناكنا اما مجاد وي ل باس په مانا دڅکنې هن د ببیې ل بسوله کوم سکون د تاسو او تا سورامو سخون ی دې د پاار لکهرو برشي ل يسخونه بی بی پنی کاغستی شرا خاوند دی سرارام حاصل کی لیسکن ایلیہا یادی دی کرا لباس پا مانا دا پردین هنہ لباس لکم ادا زنانا پردد تاسود پارد حرامنا وانتم لباس لہنہ او تاسو دوید پارا پردید حرامونا علم اللہ الله تپتا و انکم کنتم چی بیشکوی تاسو تختانون انفسکم چی نقصان و خیانتکم و چولیو خلزانونا فتاب علیکم فتاب علیکم نو اللہ استاسو توب قبول کرلا او تاسو دوید پارا پردید حرامونا او توبه قبول شو رخصته در لدر کو چې د سهارا خطو پورې خوراک او صحبت کول شي الله ساسو توبه قبول کړي او عفا عنکم ام مخکې چې شي دا غی معاف کړي الاله لامین دا غی معاف کړي فلانوس باشرُنا صحبت کا جی بی بیان اور شرف پشپدر رمضان کی وب تغما کتب اللہ لكم الٹو یا چے لالی کلی دیتا ستا دیسی جملے گن مقصدن اول ما ذکر کنی علامہ حافظ ابن قیب رحمہ اللہ اوخلے کتاب کلی کلی کنا ل مفیدہ تحفۃ المولود بہ احکام المولود تماشند پیدا کیدو داغه د دا اقی په سرخ رلو داغه دا پرورش دا لته لخبری کتاب ک را جمع کړي او د خوي کتاب نه پر خپل موضوع باندې نایم دا معنا غن دلته ذکر کړي او نور مفسرین هم ذکر کړي اې دي ته مقصد د صحبت غره سنا اورم نرو مدد یو بل سره ملاویږي خودش مقصد شهوت پورو کونلي دلته انسان چويته پا شرف المخلوقاتو کې استاد بيبي سره د ملاوي دو مقصد دی سوي وبتغو ما كتب الله لكم ولټوي ها بچي چې الله تاسو لکلي نو ما عبادت ود اے په صحبت کې د نیت سوي چې الله به نیکان بشيراک اي ابد دل خديماني وګوره صحبت نه دي عبادت زور زو ذکر نیت دې دی سم نه دې مقلداره چې دا ما عبادت دې زمانا ولټوي ما حجما كتب الله لكم چ الله حلال کړی د تھا سن پاره او لټوي رخصت ها چ الله درته لیکنه ری یا ما عبارتو د جمانه یا ما عبارت د رخصت نه بازه سلف وې دي کې ما عبارت د دلیلت القدر نه وي ګور د رمضان فشپکې صحبت درته جاي شو او اسنا نه مشغول نشي یو لوی شپره روان ده ولઠوي هغه شپد قدر كتب الله لكم کل کل دلاتا شتا چلاتا سوت لیکلدا باجو نماو دمانام خنيدا ولઠوي محل هاغا با عبارتو د محلنا ولټوي محل هغه چې الله درته حلال کړې وي چې هغه د فصل زير او خلاف فطرت صحبت د بيبيانو بی شراب مکووي ځکه الله حبيب فرمایي چې الله لا نثرا ليغي په هغه چې دې بيبي سره خلاف فطرت صحبت کوي او دې راتلل من ميندبار هنه دبانې لانت را ځ او دا کار حرام دیلو عبارتو د محلله وکولوخور وشره بوس کوي حته ب نه لپم تردي چېراښکاره شي تاسوتهښتل ابو مز سپینښ اسدي د مضتور نه من الفجر یعنی د سبانا من الفجر یعنی د سبانا اذ ثور مزینا مراد د شپي ثور والد او د شپين مزینا مراد صبح صادق راختن لي ورزقي سمرا رانا راضي يا باي اچھا توجه کو دان تر لوبي مکو را پسه تلوو تلوو زرع انشاء الله adamana ga ni membrale beba ta huma kataballahu lakuma taqala gidana fatlin sanga sara lu bi ki basha ba de sara akhiri na guda sara bak ki na wi chro na ki di gut di gutu dir zahr ya pai wa ra gira keira څو د ځکه ها هلي مکو سبق له غره اګوره سبا د وکسمای د پېښمنی په وخت کې یو رڼا راوچيږي د مشرکت طرف ته کظم د سرحان لا کړه شر مخ دلکې غونډې د ما د لاس لوګورې ګورې څخه په فار وی د تسوبه یې کازه وای د تسوبه دا سپیش مناله رونه ولګه دا یو رڼا د سي چاغه فلنوي مستدویل شکل کي د صبح صادق وای وګورځه شپې ته را دا صبح صادق نظر اخته نه ادا په جندل زکه ضروری خوس دای باځو له ما بور له سهارا لوتل چې یو طرف له رڼا نوب یاد اسوبه صادق او کاذب کي جندشي اودا شي کي او کړي بلبل رانا د رانا د وژنا نشي پیجن دي ادا پیجن دلته ضروري دي اوس موږ بانګو نه پاګه شاوایو چېر لا ګړې ښکارې نه هاوای ادا ګړو په رتفاق دی یو کې پاوه باندې نوبل کې پاوه کا به هاوای تاسو غره د سبا باندې خو روشي یو غنټه بانګو سوکی پاو مخی ہوئی، سوکی پاو رست ہوئی، نو کبا دیرو جب بندی او کلاوے، نو مسلا که در غزیل او رسیب آئید، نو دا پیجندل ضروری پکار دید، ایش پدا خوراکس کھاک کوا پیش او چې سبار او خطو نو بیا بس خوراکس کھاک منید، خوراکس کھاک دید، دا بنید، یا ابو بسی سوارو خطو د بیا با خراس کا غمن ده اقرا وای د قران د ذکر د پارا تش په لغت پویدل کافی نه دی بای صحابه په لغت پویدل خود تل په التباس راغله ادیب ابن حاتم رضی الله عنه د بالخ دلان دی دو مزیخو بازی نور الصحابه هم کړو نا وی تیار کلا شراز وانکل لوکه فرق ب نو شو نو خوراک بیا کولو ا سپین او طورې پیژندو بیا ب نه کوولو د داله حری ورتهوي ان کهله عریزول قف ستا دااس خو دومره چې سبا د لاندې را ګېګړ چې داڅومره وي سټوي د ریزول قفا کومه معنا چې او د بیا قفتوب کړينا هغه هلیل موخواښ کړی نه ده عریول قفامه نه داوه چې ته ما د بالاخ د لااندې مزخي. د دې کې خو صباح مراد ده ستا خو یو ډېر غټ څه دي چې داغه د لاندې صباح ډیره سمبال کړي دي دمن الفجر رسل الله رولې ګلو من الفجر لفظ رسل راغه وګورئ تش د لغت باندې پوځل د قران د 파ره کافی دی بلکې د تعلیم د ضرورت غمبر ضرورت د ضرور ددي وژهقرآ یواې پهې نده کې چې دویمالله لغت ې ځنی وته چې کوم لغت پیژې نو هغه مله نه ده دسهاحابوته دا اشکال راغلی او ساح به کراته دا اشکال راغلی او نو پهې ترتیب بانې داغې اظله او شوه لکه دغه شان حی کې راغلی دیب نې حدم <متحدث> ر لانوي کله چې ناازل شو ختی ت لکومون خیتول غ من خیت اسود وي معقصتوکو یو تور می ته او بل سین ته فجاالته همما تحتته ساعدتي اامې د بالاخت د لاندې ځان ته قتل په نوشی مالا با سرگن شل دا نوما با خراب الله روی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاڑم فقال انما بیالکا سواد اللیل و بیاز النحار دا تور مزین مراد دا شپی تور دی او د سپین مزین مراد دا رز اسپین والد دا حدیث امام بخاریم ام مسلم او مسند احمد کې ذکر دیم رب یا عطا حکم الہ العالمین رو لغو او حدیث کہ راضی اللہ حبیب و فجر فجران سبا دو سباو یو سباد غفرا کو اس کا خرام یو مزرواش ہو ابل سباد داتا خرا کو اس کا خرواز خلا مزن کی صبح صادق او صبح کاذب د صبر ابن جنډوب رضی الله عنہ راغلي یې فرمایي ما د نبی عليه السلام نه اوریدلی وې دوک د دې کتاب سره اذان د بلال طيب پېشمني اذان کوو چې ولاړ دی چې لاړ شي پېشمنه او کې څوک دې را وښي ولا هاذ البیاس او ندا سفینوال چې صبحه کاظم نه څردي چې دا د شخور ورشي دا شې خورورشي خورور الٰه العالمین فرمای او قولوا خري واشربو سکي حتا يثوي نلكم الخيت الابيضو تردي چې را سرګن شتا تاسو تمز سپن من, من الخيت الاسودي د مزي تورنا من الفجر يعني د سبانا فم اتم السویام الى اللیل او بیا پورا کئی روج دش پی پوری دنور پر تو پوری روج پورا کئی ولا تباشروهن ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد صہبت مکہ ویدہ دی بیبیانو سرا وحال دار چھئی تا شوے تے کاف تان کی پ مساجد کے اے مت کیف صحبت دی بیبی سرا کو نو بس اے کاف باطل شو ولا تباشروهن صحبت و مستری مکہ ویدہ بیبیانو سرا وانتم عاکفون فی المساجد او حال داري چې تاسو یې تکاف کونکو یې په مساجدو کې دې سره بیا اعتکاف وادلېږي آه بيبي قرار ال ذخاون ملاقاتنا نو خبره تر کول شي لقد الله حبيب چې بیا اعتکاف لكن نسو بيبي اني بم ملاقات ترتني خو زه موږ تاسو اجبادات پختانوں کې کې اوسړه دیپلماټورا اعتکاف نه ناشته او خزه ملاقات لرا ل نوټول محلي ولا وسوي اګه دا خزه باوال لړاو تاويزون لړاو بازار لړا ایسو کو بدګړي اګه اګه د دې بي دي شي او بي دي نه جوړ شي کې بازار کېږي جواب دګړي تعالی حبيب تا سفيه رضي الله عنها راغله او ملاقات لا تعالی حبیب سره خبره وکي اے په پر اتکاف کسی چاہی نو چاہ بالکل سم گنگے چھولے داوا دعوام کو یا افراد کئی یا تفرید کئی یا پا کسی کئی آئے اوزا لانا یہ مسئلی تا پس چاہو کم امور پر اتکاف لناسا نوی جنگ لپا په رو دی بابتر ایتن انگین تو ساری جنگ بار رو دی جنگ لپا کبار رو دی جن اتکافی کئی کئی کنا نو سوکو پا کبی جنگو نا څوک پکې دا سره ورو خدای دا جائز خبره پکې سي ماتکف ګوره د درس کولې شي تعلیم د قران کولې شي د سنتو تعلیم کولی شي نه مامان شي د کافل نسته خطبه د جمعه وای ک نه وای خلکو لمسائل خولی شي او بنا بر ضرورت ببارو زی لکا او دسماتې دوزی دزلی بازره د کاف نه نسته خب اذان کې پکې چکر پکې ورو وای وو دې دې نو که چکاری ما کریوئے نو بیا مسنون اعتکاف نو جوڑی پا مسنون اعتکاف که ما نجا نازی لذی نبد بیمار تپوس نذی نو بی راغلی و الله د دا حبیب ملاقاتی کولو نو چوا پس لشپاو نو اللہ حبیب ور رپاسی دو و ترکور رو رسولا سی او یو دو صحابر وانو قربان د الله د حبیب تعلیماتونا چې یو کله السلام <سؤال> سره بيبي د ري قدم لکتیس کو زمون د پښتنو د عادت دي د حیا دار او خلکو چې زنانہ صحیح کینو قدم دیس کی چې دې له تکلیف می د الله حبيب ورته قدم په زووی ما د فلانی د فلانی لور زما بيبي را ماشره ایو دا الله حبيب سمراجيب تعلیماتو دې د دا څومره لوی نقصان نه بچل وای که په عام سړي باندې چا بدګومانیو کا چې دا خو جوړ پردې زنانه سر روانه ګناګار بشي اګه د نبی بارکه دا څه او وې نو کافر بشي د پیغمبر راغلی د خلکو د خیر د پاره که کله عام سړي سره سږ زنانه روانه چا بدګمانیو کا چې دا خو د سر جوړ پردې زنانه ګرځي نو ګناګار بشي او کدا سوچو او فکر او خیال د نبی بارکره او دا ګومان کو انکه وکافر شي د سمرل وې نقصان نه او ساتل ولا او دیسر مباشرات او هم بستری مخوي وانتم عاکفون فی المساجد او حال داري چې تاسو ایتکاف کوون کی په مساجدو کې او حدیث کې راغلی دا الله حبیب مو ترکفو نصر به بی بی ترا بار کو زګلای کور بلکل د مجد سره لګي درو نبی بی بو ارتا سروز جنو الله حبیب سکو اعتکاف کې وو بی بی بو سر سروز سر سرو به منګ زول تلک حدود الله داد الله حکم ندی او پوری دی د ح او د باتل په منځ کې پردری فلاته قربها نودي تمور ن گئی کېږ تغیر او پنییت مخالفت ککه یبین ب نو الله یادېدارګې باید نووي الله خپل ياتونه لناې خلکو ته لاله همیت د د پار چې د ایزان د الله د مخالفت نو ساتي داوا مې رپا بن شي او د نواحيو نه استنابو کی ګره مخکې کوم خیال یو سلور قوانین شورو د ملک د امن د پاراز موږ د مشایخ د ترتیب مطابق یو قانون شو چې که اساس دا ادو تقسیم د مالونو کوي د حکم شرعی مطابق بلکه په طنونو رپخا بل نه وای څومره په طنونو هند له برخه ورکړتا څو له عوامو باندې په څون سره د لیډل کې بلاله پرزونو مقدموي خورتې کړې برخه ورکړې بلکې عمرې مړې دي کړې ډېر باروسو حکومت کې لاس رسې وی جوانه خوره څه کړې تاسو واي په خوا به او ای لوړه به 포타 نو زوره خه خکلي ابا هاي هور را جوندهي له خود کاغذونو کې مړلي كلي پڅون سره وركاي ابا هاي بالکل نه سره وودي غل سره شغله ولي او به واخ خلاشي ابا هاي هي تا غل سره شغله ولي او ایمان نه كړي دا پټه مده غاړه كيوړي دا جهاد مده غاړه كيوړي او نو جوان علی له نا درس کوي ما له ورځ وی غوخه مخيال او مخ کې کلولو کی اوره غټه زلزلہ راغله و وای درس د خلک ناش تو وای ما ورته څنګه نن خو ځانګو کو ځانګولای او به حکم نکول چې رو دي نو نو ایمه ولې کچریږي کی مړوي نو دا کومې زمکه چې دا دغه وزان سره وړي ورته موږ ژور نه وې شرف یو بډا پکې ویځه سوخه ور کوم انور وروغه کو نکم ځان سره به ورو خاور له به وروده پر حق د خوين د ده ل پختون شلي لا کا پر نو ها کته لجه معلوم دی خپل کلیګي پختون څنګه ور کوي چلا او کوورم کا د پاغې ته نظر را جر نه ملایږي او فختون چې تسپیصه تختول وي ټډې رې باندې ووالي خسپيرو نه وی اخر کې وی الله پټافه نشي په دې دله کیسه اجر باندې کی زکه د رپ خپکانو کو اک تاسو کوي یو سره موځو کو خخا په دې چې په زور روز سمراجر بوله ملاوش ها نو ور یکا خپو مجبورای ور کا خپه خپه ده نو هندوست له ولا ناراضه ولا خبر علاوه مالم لاړو سم ملاو نشفل رو یو تقسیم د مالو کوي وي د قانون شریع مطابق اداپا صلی یو دلته سره یو او وکش پکې ناز توخیا د مالو ای ستاده مساله شروع کوو ای وی سیدا صاحب زده کړه کومه مساله چې د شریع یملی دی وای ځان اسنګه مساله دې ضرورت ته ډ ټول پختانه په دی کې سری پس خو ای د غریبانان او دې دې کې قانون چې سلورب ذکر کوي واي ګورا رشوهونه مو ورک کوي چې درشو په ذریې پر حق زال لکو پر دې इजمک نزال لکا ولا تاكل وم علكم بخري خپل نخفل بينكم فخفل منسك بالباطل په باطلې تریکې وتذلوا بها الى الحكامه مور كويدا مالونا در شوت په طریقې ناكار حکمرانا نتا لتاكلوا ذل بار چو خري تاسو فريقا سيسا من موال الناس د مالونو دخل كنا بالاسم فغونا وانتم او حال دا چې تاسو پويږئ چې په باطل یې تعالی مفولی مفعول ذل تمحذوب کړي وان تم تعلمون انکم علل باطل او تاسو ل پته چې تاسو په باطل یې ای ای وای رشوت مہر خوا غلطو تا چ پر سو کې ګور رشوت ور حرام دي اغسلم حرام دي ځنه خلک په منځ کې خبره جوړه ای تاسو ګورئ چې خلکو ارته عدالت نو به خلک چې کسان ګرځي را ګرځي دا تاسو دا هغه کې خبره جوړه ای وای څنګه راغله یاده شل وي خبره ولا جوړه کوم غسل کړه ها نوریش غتون کے ورکون کے او په منځ کې چې خبره جوړئ د ټولو ې لانت راغلی ټولو با شوي لانت راغلی دی الله د دموږ استستاسو د ټولو حفاظهته فرمای اوس بعضې مدارسو کې ګور هغه ډې ل ل اداري دي خو بت نامې په دی بعضې داسې بدی نه مفتار ناسدي چې کسانې بارر ګري او خلک د دین په متاف فرقای تعالی ترغی فتوه نظر کې جیتاس ور کړی دي کې خبر وانه اسی بده کړای چې هر خدا چل نه بیا راشه تو خلک د لذي ذراغلی دیرو خلکو شکایت وکي او یرم رب بطل راځو و بیا راځوي چې د بست یو کس دا اجورولو واله وی سو ور کېږي فتوه د نظر کې حنکمپله وځي یا او ماته خوشکه بعضی اوقات تو کې نومې دوسر مخیلې شي چې اوسړه هر سفرې خل راغې عالم او بلاتا او چې دا حال داخاله ده نو ورځ قیامت پمپسې تری کر راځي کنه الله دې زموږ د ټول سوقه حفاظت دیوګي هغه ادارې بدنامې لوې مدارسم بدنامې دیو جنہ شیخ صاحب وکاله فرمایل سید محمد حسن جان صاحب رحمتہ اللہ علیہ وی تاسو وګورئ یو سره یو ټول عمر به قران خولئ حدیث به خولئ خود دې دې مانځته للی کې یو سره ګومړی خر ځای دارکه وې داګه غبت مضبوطهږي بګې په خبرونه لوګره ژلی و ارواح کې حادثه به ویژه لوي مفتی شوم خدا چې کارونه به کې قسم دې شاب یو به سره نه کوي د دې کې د رشوت نام مغ منرال الحکام کې الافلام دا حد مور کوي مالونا د رشوت پثری کې نا کار حا کی مانوتا اقرب مس کیات کې مخری دیو بالمالونا په باطلې تریکې قران د جواب علكلم نره ای پهارامت ریک دیو بالمال مخری لکغلا غصب په زور دی او بالباطل دام د حغ خبره د چې شتی جاازت ن کړی بلباتول دامټ نفس په کې نهشتهی نفس دی ته وئ چې آیا دا د چمال د د زرو خو شاللی شته که نه د وې کم خیالي پرب سری داېلی شي کول د ی واللاقیې معتبر سری بازار باې رادر نه نوخټاکو ولنه یوټاکیو په مالټو ولنه او مالټو خړا یو سیوی را واغست کبابو ولنه یو کوړه او خړو نو هغه دی رکه کوي خدای وای ټکای موتبر سړی زړکی ور تخریری کوي دې کې ګور دی کی تی وو نفس نشتا سلی شپکه دزړه خوشحالي دې اخیری کوي لګی یو شړ اهر تالی اجازه کو توی به ننفس پهې نه شته لکه ددارو کار دی د د یوبل د سبزو نه سبزی رو شو یو د ی بل غیګانې راړي نو یو ه پس چې مضمکې والله سااملا شو ماې داسې کړي او د دی چې او د د پ خټ کې ری ز شي دګه ډیرر چې کوړړکې اوړه کې وئ دیې توی به ن نه شته دا شلهسه نه شو دا ش دله حالال نه سوک پتوی بن نفس پویشوی بایی اے لگا دی پنو گره خور لووی برا خالی ناوی چی شاڑه را لی خی کاؤو کم نو علا لی نی نی نبایی او کنا علا نکم کنا نو دا مور پلار می دی او دا پلار کور می دی نو تر مرگرانا پاتی دی پریزی بیاسم ناوی نالب تی اولا غیل خجودا که خیم مطمئنه که نو که در لپ خوش آلی در کنو بیا با در لسی دی کی توی بن ذلښت پښتیمه او بشیرم او تعالی لیکلی په خو به داسې در ګره خیراتونه کیږي او سوف مرچینه راغنه بالغه بچی یتیمانات نو کله پکې وي باز یا عالم <سلام> د الله د یریږي او ثیجی پیدا خطه شوده مړې شوه ا خیرات کوي د خواره وړ بچی نو تر شنو ټکوي داسه لا ګو داسه کای کده کای امرور دی وېدا سره ګو وېدا نفس نه صحابہ دا بچي لويشي يتيماور ته وي چر بسماله خو خپل مال جدا ککنا علي راذر و ارغ حساب بو کو نو حساب کو بهر جداک وي دمر اسقات و دمر دره مواز و دمر سلويختی و دمر کاله نو يتيم حقوق مور زیادت کسونر جي کدوګي غصادر پاتشو کنا نو دام غټ خبره دا ادل ته دسینه ټا کول وي دا زلکو د دې کیتوي ور نفس نشتا سو پتی ور نفس ویشو بل باطل دام دے دی او شی زړه دے نہ دے او یو صلے خوری استعمال ای ندام ناروازی مخری مالونا فخپل منسکی پر باطل طریق کی فی بنفس فکی نشتا او بل باطل کی د ظلم کی سیم دی دو دروغ او گواہدا دا ټول پخराल او بورکو ایدہ غلطو حکمرانانو تدرشوت پا طریقی لتاکولو فریقم من اموال الناس دیدہ پارچو خرائی تاسو یوی صد مالونو دخل کو نبیل اسم پا گناہ اے پا سبب دو گناہ چی اگا گناہ لازمائی لکر دروغو گواہی دا او د دروغو کا سمنے وانتم تعلمون او حال دادے چی تاسو پوئی ګور کې او مس ته سوچو کوې پښتنو کې داوااج دی کله و ماه جرګې را کړی ما ته قااض او مفتیره کړ د حی د بخارری شرید کې راغلی نوبی د هسلام فرمای وای ما ته دو کسان فیصله راړي یو په حق دی خو د خبرې چل نه ورځ اوبل په نهحققه دی خو چاله دی د شریت په ظاهر اگر حقواله له خبري چيته ورسي نو قاضي چو اوريدل فيصلي د چا بار کيو قاسم سي پناه حق کده بده دي دي وي شي پیغمبر را له جدا کا قاضي او مفتی او مشرعان وراله جدا کا الله حبيب وي دور ټوکر مي ول جدا کا سميو کله بس د خوخانه کالی اک عالم او تسو کله دور ټوکر مي ول جدا کا د جرګي په درکو لوګو ریتا ته حلالي نه تاخد الله سره په معاملنه تعالی خفتل چې لا پرده حق نه او د بل له قماته دي مشران و را کو زکه با دي سريسي با دي سريچا لا کوي تا باندې ايته پناه یو ځای او په سره را لا نو حق نه دا دو دو پر دو دو دا او, دو او په حق لی. او چغویل دوی د به حق او هغه بچا باندې چې حق او هغه داسې خطبه وکړي چې تاسو بده ژوندې پر داسې قطبونو وای او داسې وژړل Jesus هم هرا ته وځیدا او که څنګه د سترګو نه پایدې ټول خلک یې وژړل د اوخ دوله فتوجه غله او پنا حق او داسې کیسه په خطبه وې چې موږ وله پاړه وګړي چې وي پر سوره وایو وای خبرې مبره و کې اذان په حق ثابت کو وروکه جرګي درکته له ور ټوکنه شو دا کا تې ماله مدرسې فتوا را کړې 탈 ته دروږي در مدرسې فتوا تر قاضي دا فتوا در کا غور در لږو دا کو يسئلونك انل اهلل تپوس کويتانه بي باداي پبارد دي بیاشتوكي اهلل جامد هلال او دا د میاش تیلو ووي تر دووشپ پو پورې اوڅوکوي تر دریو پورې د یوي راې د دووه د دو ولما د مطابق د دریو ورې آاشتې تهحلال لوي او دحلال جمع د حلله حبی پوز در نه کوي چې داې اش وړوي ا بیا پوورشي بیارورو په کمی راځي یس الونه کانیل حلله تپوس کوي تاانه پهباره د د میاشتو کې چې دې حکمت سی چې دا وړويلو پوره شي او بیارورو کميږي قلو فرما ی وهښتو ل الناساس دا عالی د وختې جندودي د پاه د خلکو وال او دپارد حجم په دیوان خلق او خات پی جنیب میاش کمیږي او دیریگی نو دیوان خلق سکی او خات پی جنیب وردان ورس پگبئی دے حساب دپاردی خوش شرعن قمری صاحب موتبر دی شرعن سنے قمری صاحب موتبر دی او صاحب دا حساب پی جن دل امت ته پا را فرض کفایتی دی دی په لور کټور مسلمانان جنی میاش نه پی یعنی نو خروج مسلمانان میاش نه پی نو د حج میاش بلاړ شي او سب حج ورن کی اسلامي بیاش پی جن دل سړي فرض کفایتی او زموږ ټول کې ماشومان ول جنوري فروری پيوسا ورزی ا دې مشرانو بُډاغان له په شکا له باثرم دا ورته ټولې او ته تپوشته کو پودا کې و په دغه وی 534 دی په لپات دی تاسو د چاله اسلامي مشتونو نومونه ور او ور ما شاء الله ټول باور له ور دي دولس می عاشق د دې نومونه په اسلامي جبک ځد کول او د دې په جنل دا په موږ ټول سدي فرض کفایه دی ذکرت بیس را زمو فرض تړ لیلی کچره میاشتل سو ګوري نا د ورځې پسې پیژنی دارنګ عزت بسنګ پیژنی د حج مسائل بسنګ پیژنی وګوره قران دا ذکر کړی وی وګوره تاسو سورای یونس یو فار ابتدای یولسمی فار کی سوره یونه سو ګورئ او د سوره یونه سيپتدارا پینزمایا سو ګورئ هو الذی جعل الشمس ضیاء ان دغلا غزات دے چې غرذول دے نور دویا ان دیر رناوالا وَالْقَمَرَ نُورًا او ګرزولی د سپوګم خاون د د رړه وقد دره هوو بازله اوونانده کړي چې د سپوک معله ر پړهونه او دا سپوګم کله وړوي کله لږي او بیا کمیږي لطله مو د سنی دې لپاره چې په وا شي پښېمیر د کلو د حساب ما خلق الله ذلک الا بالحق دې دې په داخلي الله دا مگر د حق د ښکار کوو دې لپاره يفصل ال الايات لقوم يعلمون واځه طریقې سره بیانې اتنا هغه کوم دې لپاره چې پوي دغه شان آیات سوره سرا کمرازی ذان سرولی کید ولسم نمبر قل ہی یمواقیت للناس مواقیت جمع میقات او دا سیغه د الیدا اے ما یعرف به الوقت چپه دی وقت په دنجی دا الی دا وخت په جن دودی دخل کو ظاره ول حج یو دفاره د حج نگو را شرعن عیسیٰ اے شرعن موتبرد قمری صاحب دے اگر چی صاحب دنور پذریم کی گی تو شرعن موتبرد سا دے قمری صاحب موتبرد دے تو دیکھ مسلمانان کم زوری کئی پکار دے چې بچو تا دے اسلامی میاش تو نومن و دا و لفت چې میاش کله رو خطا او کلپ رو تا او دیل قتلم تاسو گیلو چی میاش لی فرض کفایتی زکاتی سره مجموع شور مسائل تړلې دي د عدت مسائل دي لیلا مسائل ني د روزي او د حج مسائل دي وليسل بیر او ند نیکی دا بيان ساتل بیوتا دا چراتل کوي تاسو کورونو تا منجو رهاد د شاگانو د طرفنا واللاکن نه بیر رالیکن خاونندې کوي منته قاغڅوک دی چې ځانې د مهارمو نو سااتلوواتل بوته م نه بوا راتل کوي کوورنوتهدي د دروازو د طرف نه وتهقل الله د الله نو یاریږي او دا علماء الله قامات بد لوي رابد ل مااف او قاده ده او لماې تفسیرو لیکي د کلل راغې نسو کوئی داده دی مخی حکم بارکی وئی اوی اری گئی دا اللہ ناکم حکم چې تیر سو دا اومن ای دا گر وڈوی ما یا تی مراد عام تقواوی واتقوا اللہ ای فی جمیع امورکم یا واتقوا اللہ فی تغییر احکامی دا نه ناوی اری گئی آر ادا احکامات بدل وئی دا مخی احکامات بدل وئی ما یا پتول امورو کتیو یری گئی لعلکم تفلحون دید پارا چ کامیاب شی اے پتول امورو کتی سوگ دا اللہ نو یری دو نو دنیا قبر خیرت کې بکامیاب شی اے دلتاو وی رات للمکہ وی کورنو تا دا شاگانو تا طرفنا دا دا جاہلیت دا خلقو یو رسمو د جاهلیت د خلکو یو رسامو داسه حدیثه پاک کراغلی امام بخاری رحمه الله دبرار رضی الله نو قول نکله مشرکانو چې په حالت د شرک احرام د حج او عمره ترن نو او ضرورت به شکور ته براست زګو په دروازه او ډیوډی نه راتللی دې یو نظریه جوړ کړې وه چې مونږه حرام او د آسمان په منس کې شېب حایل نه جوړيږي دې ناروا غاڼه نو ګور کوسو کې دیونه وي کنابازې کوسا اباده دې د دې په اړینه راستلې چې مونږه د اسمان په منس کې ودا حایل شي که ضرورت وو نو اندر پایو کې هو او د شاده طرف نه پچت برا هو دل ديبه دروازې د طرف نه راتل غوناها نو د چت د طرف نه وراسنل اسه نه دا داد خوشي دا چت زمونږ او د اسمان پر منس کې حایل نشي نو الله وې دا سې کې نه دا چې تو کور ته د شاده طرف نه اندر پایا کې دي او د کور پښتر اوړي سہنتا ادل سې و شولي مثلي لوگو راوې توجهونه اهل البدعت دګلی وې د بدعاتو د ناروا والی غټه وجدار ځان دم سړې کو مال دم لګولو په زېده دي چې الله راضي شي ناراض شو د اوسره در پایر اډې په د شکر فشار او سنره کړه وکو اد سواب په مجرب شو نو په بدعت کې دي وقت مولګې دو مال دم لګې خپل قوتنا تونونه د صرف کلل ته ځ کی ګټم او د ګونهو بوجی د ځان کی کې دګوره الله بهرببانه دی و ببدات م کوواې د ځان په تلیف کې اچوله یو ش په شریت کې نیشته نو د کوم ځای نه کارې خیر شو. وعتو البیوتا من ابواب حارات للکوی کورنو تد دید دروازو د طرفنا که ضرورت رائع واتقو اللہ او دا اللہ نو یری گئی دا اللہ حکاماتو کی تغییر مراولی چی تکور تد شاد طرف نرازی لعلكم تفلحون دید پار چی تاسو کامیاب شیف وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ جِحَادِ كَوَئِدَ اللَّهَ لَا رَكِدُ كُفَّارُ سَرَا الَّذِينَ هَا قَافِرٌ يُقَاتِلُونَكُمْ جِتَاؤُ سَرَ جَنْجِگِبِ وَلَا تَعْتَدُوا اَوْ دَحَدْنَ تِجَاوَزْ مَكَوَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللَّهَ مِنَنَسَا تِدَ زِيَات قاتلو کې امر ده او په سبيل الله اې دا, دا الله د دیل د بلندې د پهارا د الله د توحید د بلندې د پهارو جنگي گئی ګورب صدا کې مکی دور کې جهاد اجازه نو رستو مدني دور کې شوی او د جهاد دوه قسمونه دي ازکہ از دкай موجود دتورکه الله زمو تاسو ګمراهی نو ساتي هر خلک چې په حقو ډلو کې را ده نشوي او هغه د بازي سي نه انکار کوي ګمراهی په لاوي ځنې خلکو یو ورډل نظام ته ډال جوړ کړی که شانوي نبي دا بي دي دښ په پیلاوي زه بي دي نه یو ګمراهی امت کې راولي هو یا وڈالہ کی شمولیت زانت ڈال جوڑ کرے دے جہاد دو قسمن دی یو تا اقدمی وئی بل تا دفاعی وئی دفاعی جہاد دا دے چ کافر د مسلمانانو پامل کرا دے تدی تا دفاعی کتہ لوي وردی آیات کیم دفاعی دے فی سبیل سوک جنگی کی جنگی کا. خلق و قااتې روفی س الله الله نه یو قاتې روونه جهاد تاسی د سوک جادې دف ويڅوک چې جنګېږې ور سره او جنګ د دغه خلکو بوره ګمهوي وجه دا د ااقامې جهاد نه انکار کار کړی الام کې د الله ح لکه څنګه د في جادونهړه و کړي نو دارنګې قد قدې دی وي چ هغه تل ملک دے خطور پس ورزه په خبر ور رسید کنا دا الله حبيب تبوک لترو کنا اي حضور اغلي سوکر پر پس ترو دا الله حبيب طائف والا لتل او کنو تل طائف والا لترو مقيم مکرمي والا جکل فتح کل ای راغلو کدا الله حبيب ترو دغه سمر د پیغمبر د کارون نه دي عقيدتا يا عملا مخورون د ال ح دوړه کارونه کړيته چې مسلمانې دواړه به منې یقدامې ج او د الله حبیب چې غض خنده کو شو صی حی کې راغلی وي د الله حبیب الآ نه ولا هم والله ی پس به کااففررو پسې مونګزو موږ پهې بسوک نه د غزوه خان دک نه پښ پکافرو کې زور پاتین شو چې مسلمانانو په سید راشي د الله حبيب ور پسی شو په لوور پسی څومره اقدامې جهادونه لړاوه شوی نه بازی د اقدامې نه سکے د دلدار له تاریخ بي دي نه هغه څوک چې د رسول الله دے یو عمل نه چې هغه دای دا پ سیرت او صورت کې ثابت ده مخړیا پکې غلط تعبیرونه تحریفونه کوي د واتلو في س الله او جګې ګ د الله لا کې نه د کسانو سره یقاېلوونه کوم چې تاسو سره جګږ ولا ت زیات م کو زیات سر دا یو قوم ته شراړو دعوت رسیدلنن نه اته دعوت ما وتنور کې خو کې سره کې دام یو صورت علما او ذکر کړې خدای اهلی المسفتو صدا اے بھائی وې ټول دنیا ته د دا اسلام دعوت رسیدلې یو زیاته داوزیاته دام دې زنانمو وژنامه شومان مو وژنامه او که زانان میدان ترودي لکوش د کفار او د خذو فوج جنازي نو خذو بوجل زكنه جزارر تي نو اجيدا ميدان ترودي نو بیا هودام جنگ كون کي دا دارنګي ولا تا ته دو کي دام نه اي د نم فنيت جنگ مخوا چاغي ته خلق د غيرت او د ننګ خبري کي او د ذکر د فار د نوم غټلو د فار جنگ مکوا یا زیاته مکوي چا صلح کړو ته صلح ما ته وا د کړې وا د ما وجو زیاته مکوي چلا او رسول داغه نه منکړي اے بوډا و منو اجني انکه او بوډا صاحب الرایده بډا دي کافرونو نن به وځي خو صاحب الرای دي جنگ کورشی کورو مشورې داسې ور کوي په جنگ کې ګوره په مشورې دومر کار کی دومر پتورن کی دا کړه لا حبیب وال حرب خدعتن نو صاحب الرای غډاب وجل شي ان الله لا یحب الموتزی بے شکا اللہ مینہ محبت نساتی دزیاتی کوونکو کو سرا وقتلوهم قتل قیدہ محاربین کافر خیصو سقفتبوهم کمزے کی چممیجوی ورہ تو کفار و اقسام دیگو رہے یو زمین دی پہ اسلامی مل کیوں سیگی رتا صفیق کسے وے دی؟ وي دما او هم کا دماناوه مووالو هم کا معوا نه یو مشت دی اجازتې غخت درنګې ماه دی دا ټول به قتللی نه یو محارت د میځان سر د د د قتللولو وکم دی ولو هم ختل کوي ه ساقیفته مو کمځای کې چې موما آخر جو مشاړی دوی بهیخرجوکم د کمځ چې تاسو را شړلی وال فتن نهته من قتلین او فیتنا دا ډیرهلو یا دا د قتل قتلنا سال دا راپلو چې په حرم کې به څنګه مشرکانان قتللو په حرم کې خو قتال نه منه اول فتنة و شرق ده مشرکانو پا حرم کی اشدو ده ارساخ ده پا گناہ کی ده دی ده قتلو لنا ده مشرق وجل پا حدود حرم کی ده دینا سخت خبر ده دی شرق ده پا حدود ده حرم کی نا فتنة یا شرقو یا فتنة مانا زور ده کافرو جه دې مسلمان د دین ناله نو دا ډېر شخص د قتل د کافرنا د فتنه د ویلې کې علماء کرامو غني ما ناګا نکړیو فتنه مومن دي ایمان او دین اوړي نو دا د قتل لو نو شخص ته خبر را یاه فتنه سو کفر د کافر ذا شخص دے د سنار د قتل د مؤمنان ن دلیل ر فجهات کی والفتنه تو اشد تو من القتل شر د مشرکان او حرم کی ډیر سخت د دوی د قتل او له نه حرم کی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او تاسو قتال مکوید د وی شره نزدې د مسجد حرام حتا یو قاتلو کوم فی ترزیچ دای تاسو سره جنگ شروع کی په دې کې نو ګورمو مسلمانان مسلمانان په حرم کې د قتال ابتدا نه کوي هک کافرو کا نو مسلمانان دفاعی jihad کول شي فقاته لکم که دی جنګېدل تاسو سره پهوددو د حرم کې فقلووه جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کاکه جزول کاافین دارنګې سازا د د کاافرو فته کومه فَإِنَّ اللَّهَ خپلکوفر ب غفور الرحیم بخون کې او محربا نری وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او جنگی غید کافر سره تر دی چې پاتې نشي فتنه د فتنې او مانا سلف خدا کړی شرک پاتې نشي لکه حدیث کې مراغری عمر تو ان قاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا الله مسلم شریف حدیث ته ماته حکم شوی چې وکافر سره جنگي غم تر دې چې دې ټول د لا اله الا الله اقرار کوي نو اکثر صحابه تبینو فتنه په معنا د شرک واستي او دې کې د فتنی او بل معنا ملما وکړي فتنصرہ اے د دې زور پاتې نشي دا کافر چې په زور کې د مسلمان خیر لښت دا یې سره ځنګېږي حتا لا تکونه فتنتن چې پاتنه شي زور د کافرو اے د دې چې زور او قوت دیتا پا دا دا دا و تا په خیر نه پلیږي دا د دا قوت او زور او د بدبدب په کې ما تا کا زکا زورونو غرم مسلمانانو مسجد حرام نورښان او د الله حبيب په حرم کې مزلن پرې خو او زورونو حرم د بوتانو نو ډکنه او د عبادت او بندګي کولا نو فتنې د مراعت کافر زور دې د جهاد مقصد سره د دې زور معطول د دې قوت معطول زکا دې په زور کې نو کلیم و او خیر نشتا و یکون الدین لله او ش دین خالص الله نرا اسوا عتو عبادت یوازد الله کی او دبل شی بندگی ختم شی فیلن تح او چرمن شل دی خپل شرک او کوفر نا لا عدوان الا على الظالمين نو نشته زیاته مگر پر ظالمان او قاعده ده مخ كتير او كلا عقوبه د گناغ بنو مخي تسميه تل عقوبه باسم الذ قاعده مخ كتير او سوره بقره ابتداء کې چاله یاده د بای ها تاله یاده او ها چالایاته فالا ثانو خیاده ذکر الله یستهزئ بهم کی اغا قائد ذکر وا جمهور علما وی قران حکیم کی کلا اغا سزات د گنا غن پن میخه ومکروا ومکر الله بدی ریکی موی فلا عدوان ای عدوان وا گو چ کافر زیاته کولو دې کې د عدوان شزاتې په دعدوان نوم کې تسميه العقوبه به اسم الذم نشتا زیاته مگر په ظالمانو باندې اشهر الحرامو شهر الحرام میاشت د حرمت په بدلی د میاشت کې د حرمت کلام والحرمات قسواس والحرمات او غكارونا چا غیزت مندی نخاوند اند بدلی دی حرمات سمانا وا والحرمات ذیز مت سیزونا د حرمت سیزونا قسواس په برابرای سردی فمنعت علیکم چا چ زیاته او کو پتا فاعتذو نذافعتو کی دا غ زیاتی بدل لا حدیثم دیا سیل دانم کیو تسمیہ العقوبه باسم الذم تاسو مزیاته او قاعده زیاته نه دي بلکی زیاتی انتقام دې علیہ با بمسلم اعتذ علیکم فمصل دا غ چی زیاته کڑے پتا سو وتق الله او د الله نه اوری گئی وعلمو ان اللہ اللہ مرگر دے دا و پوه شيء الله معل متقين الله مرګې د د مدته د د پ تبار د پرزګارو سره چاکې چې تخواواوي د الله خصوسي مد ته مرګرې عبد د سرويمو الله هم مع متقين پوه الله خصوصی مرګره د پرېزګارو دې آیا ترجمه موارد د مقصد انشاء الله ذکر ګوزان کا. فارغ کای راځي بھائی بیا.